Ködvözlöm az Ottavai Magyar Rádió kedves hallgatóit. Kecskés Tünde vagyok. Az Ottavai Magyarház elnöksége közgyűlésre hívta tagjait a mai nap délutánjára. A meghirdetés alapján ismét szavazásra bocsátják a ház, KMOS, azaz a Kanadai Magyarok Országos Szövetségben való tagságának kérdését. Ebből az alkalomból kérdezünk Bede a Zsoltot, aki a Kanadai Magyarok Országos Szövetség kulturális felelős alelnöke. Üdvözöllek, Kedves volt. Köszönöm szépen a lehetőséget, én is üdvözlöm a rádió hallgatóit. Tegeződhetünk, ugye? Igen, persze. <gül> Bocsánat, érvő. Nyugodtan. Hogyan ejtett ki a szervezeted rövid nevét, mozaik nevét? Kámos. Csak, én csak, mint kámosz. Van, aki KMOS-nek, én csak, én szerintem egyébként így helyes, hogy kámosz. Kámosz Gyarul. Rendben van, akkor így fogok rá hivatkozni. A holnapoktokon találkozó célkütízések kettes pontjában a magyar nemzeti érdekek pártatlan képviseletét jelölítek meg. Miért gondoljátok, hogy a magyar nemzet érdekeit kell képviselni, mikor egyszerre rendelkezésre áll egy teljes kormányaparátus. Hú, ö, nem erre a kérdésre készültem, elsőre gondoltam, hogy majd egy kicsit a kultúráról beszélgetünk, de... Akkor jó, akkor én most erre úgy fogok válaszolni, mint a Torontói Magyar Rádió főszerkesztője, mert megmondom őszintén, hogy például most olvastam egy cikket a Kanadai Magyar Hírlap oldalán, amiben többször elhangzik az a vád, hogy ugye Magyarországról pénzelik a Kanadai Magyarok Országos Szövetségét, a kormány, illetve a Fidesz egy kihelyezett fiók szervezete, erre csak azt tudom mondani, bár én csak egy éve vagyok a szervezet tagja, hogy ez szemeszedett hazugság. Jó lenne, hogyha igaz lenne, hogy kapnánk otthonról pénzt, de nem kapunk. Na most az, hogy bizonyos ügyek mellé odaáll a szervezet, én ezt természetesnek tartom, bár én, hogy mondjam, én ez alatt az egy év alatt nem tapasztaltam azt, hogy olyan különösebben harcolnánk mi bizonyos politikai ügyek mellett. Én, mint a Torontói Magyar Rádió főszerkesztője, én egy konzervatív, jobboldali ember vagyok. Én egy kormánypárti ember vagyok egyébként, ha úgy tetszik. Fidesz Rádiónak is nevezik egyébként az én rádiómat, nem az. Én nem vagyok a Fidesz tagja. Én tisztelem a jelenlegi magyar kormányt, mert én úgy látom, hogy az ország nagyon sokat ment előre. És vannak bizonyos ügyek, amikor úgy gondolom, hogy a rádióban ki kell állni a kormány mellett, Nekem például egészen más nyilván a véleményem a migráns helyzetről, mint ami tegyük fel a kanadai magyar hírlapnak a véleménye, feltételezem. Na de térjünk vissza a Kanadai Magyarok Országos Szövetségére. A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége például most, hogy megjelentek, különböző lejárató cikkek az itteni helyi lapokban, ami, hát, hogy is mondjam, szerintem nemzetközileg felháborította a magyarságot. Egészen egyszerűen nem volt, tehát hazugságok jelentek meg az újságban. és a, a, újságban. a Hát például a Toronto a Globe Mailben, tehát az a probléma, hogy ezek komoly lapok, tehát nem ilyen kis ilyen-olyan lapokban jelentek meg ezek a cikkek, hanem komoly országos napi lapban is jelent meg olyan cikk, ami hát a véleményünk szerint nem az igazságot írta. Na most tudok róla, hogy a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége is például egy közleményt közzétett, amiben, amit el is juttatott különböző fórumokhoz, hogy tiltakoznak ez ellen. Na most hát a kettes pontban szerintem ez van. Én a kultúrával foglalkozom, de megmondom őszintén, hogy én is beleegyeztem abban, hogy, e, abba, hogy ez a közlemény kimenjen, mert én is úgy gondolom, hogy Magyarországgal kapcsolatban, ami itt megjelent a lapokban, illetve amit a televízióban láttunk, az közel sem az igazságot tükrözte. Szóval nagyjából ezt mondanám ezzel kapcsolatban. Hogyan valósítják meg a hazai és a Kárpát-medencei magyarság támogatását, amit a négyes es pontban tűztek ki célul? Részletezt kérlek, hogy milyen forrásokból? A Kanadai Magyarországos Szövetsége? Igen, természetesen. Most a Kanadai Magyarországos Szövetségéről kérdezlek. Van a, a, tehát a szervezetnek, ugye először is van egy tagsága, van egy tagdíj, amit a, a tagok fizetnek, ezt az összeget, a befolyó összeget különböző célok támogatására fordítjuk. De most zavarba hoztál, mert én igazából annyit tudok, hogy ott tavában épül egy holokauszt emlékmű, tehát egy, ott lesz egy holokauszt emlékmű ahhoz a Kanadai Magyarországos Szövetsége a befolyt tagdíjakból egy nagyon komoly összeggel. Hát, nagyon komoly, tehát nem is tudom ezért, Tehát egy azért nem tíz fillérrel, hozzá fog járulni. Úgy tudom, hogy ott a Vában épül egy emlékmű, ami viszont a kommunizmus áldozatainak az emlékművel lesz. Ahhoz is hozzá fog járulni a szervezet, de hogy a, a Kárpát-medencében hát igazából talán az elnökkel kellene egy interjút csinálni, méghozzá a, az előző elnökkel, a Feszti dániel aki nyilván erre tudna válaszolni, mert én megmondom őszintén nem tudok róla, hogy mi különösebb Anyagi támogatást küldtünk volna bárhova, és először is, ugye a szervezetnek bármennyire is állítják, hogy komoly támogatást kap, nincs pénzünk. És az eredeti célkitűzés, és én erről szeretek beszélni, hogy én miért lettem egy évvel ezelőtt tagja ennek a szervezetnek. Én azért lettem, mert én 27 éve várok arra, illetve, hát, ugye mivel ez egy éve történt, tehát 26 évet vártam arra, hogy létrejöjjön egy országos ernyőszervezet, mert a Kanadai Magyarországos Szövetség, a lényege az, hogy egy ernyőszervezet, szervezet, amiben beletartoznak a különböző magyar házak, különböző kulturális és ilyen-olyan csoportok, mindazok, akik hajlandóak részt venni ebben a munkában, és mi koordináljuk a mondjuk programokat, én koordinálom a különböző kulturális programokat. Kovács Nóri fog novemberben turnézni Kanadában, nyolc helyszínen fog fellépni, tehát számomra a Kanadai Magyarországos Szövetsége ezért rendkívül fontos, mert két ilyen kezdeményezés volt huszon egy-néhány év alatt az egyiket nagy tiszteletű vagy Zoltán kezdte el, a másikat pedig Takács Katalin. Egy-egy ilyen ernyőszervezet már elindult, és mind a kettő kudarcba fulladt. Tehát a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége 2012 óta működik. Úgyhogy én abban bízom, hogy a legfontosabb célkitűzésének eleget tud majd tenni annak, hogy az szervezet alá bekerülő különböző csoportokat tudja segíteni kulturális programokkal. Ez a lényege számomra, ezért lettem tagja 2014. októberében ennek a szervezetnek. Erre még vissza szeretnék térni a kulturális rendezvényekre, de még de. előtte néhány kérdésem van a szervezet működéséről. Például, hogy hogyan lesz valakiből elnökségi tag? Hogyan váltál te kulturálért felelős alelnökké? Én úgy váltam a kultúráért felelős alelnökké, hogy az előttem regnáló alelnök lemondott. Ugyanis ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát én se tudtam igazából, hogy mibe vágom a fejszémet. Az, hogy koordinálni országosan több kultúrházat, ahol ugye megvannak, a, megvannak az eredeti programok, és ehhez hozzácsatlakozni, és még oda benyomni különböző programokat rettenetesen nehéz. Tehát amikor oda viszek egy, nem is beszélve a kulturális programokról. Tehát tulajdonképpen az előző kultúrigazgató belefáradt ebbe a munkába, jött egy választás, ő leköszönt, és engem pedig megkértek, hogy mivel hát, több száz programot szerveztem itt Torontóban, hogy elvállalnám -e ezt a pozíciót. És akkor volt egy választás, ott bekerült a nevem, a, nyilván volt még rajtam kívül valaki, aki ezért a pozícióért indult, és akkor szavazás volt. Tehát az elnökséget. De intak... kik azok, akik szavaznak ilyenkor? Hát van egy elnöksége ennek a társaság. Ez, ez 2012-ben megalakult ez a szervezet. Ha jól tudom, Montreálból jött az ötlet, a Montreálban van, van egy nagy szervezet, ami alá tartozik az összes kisebb szervezet, és akkor a Csukli Andor, ha jól emlékszem a nevére, ő már meghalt egyébként, ha minden igaz, nem tudom, de azt tudom, hogy ő javasolta Festi Dani-nak, hogy jó lenne egy ilyen országos szervezetet létrehozni. És akkor elkezdődött a szervezkedés, ez általában úgy megy, most ugye olvastam, hogy ott indul egy fórum, valaki a kérdések rovadban megkérdezi, hogyan kell ilyet csinálni. Hát pofon egyszerű. Tehát nekem ugye most már majdnem húsz éve rádiózom, egyszerűen összejönnek emberek, létrehoznak egy szervezetet, egy kis csoportot, egy rádiót, van egy saját klubom, a Paraméter Klub évtizedekkel ezelőtt jött létre, több száz programot szerveztem ebben a klubban. Úgy indult, hogy leültünk hárman, létrehoztunk egy kis csapatot, így jött létre a kámosz nyilván, és így jött létre az elnökség. Értem, de ez mostantól már egy szervezetté vált, é. tehát a baráti társaság beszélgetéséből hát, kinőtte a... magát. Igen. Vagyis valamilyen szervezeti hátterének kell lenni, amiből tovább lép. És én azért kérdezem ezeket tőled, hogy ugye most az a cél, hogy az Ottavai Magyar Ház visszalépjen a kámozba. És mi szeretnénk meggyőzni, vagy legalábbis információt szolgáltatni a hallgatóknak, hogy miért is jó ez a szervezet, ez az ernyőszervezet. Miért kéne az Ottavai Magyar Háznak ebbe benne lenni és ezért szeretném, hogyha tisztáznánk, hogy hogy lesz valakiből elnök. Az jó, hogy elmondod, hogy milyen nagy lelki és egyéb energiabefektetéseket igényel ez a dolog, de hát, mint általában, ez ilyen munkák, ezek így szoktak történni, és értem, hogy kiégnek az emberek, és ezért leköszönnek, de azért mégis van egy szervezeti egység, egy szervezeti működési szabály, ami alapján megválasztódnak ezek az emberek. És én ezt szeretném... Ha részleteznéd. Igen. Na most a, ugye van egy alapszabálya a, a szervezetnek, a Kanadai Magyarországos Szövetségének, megvannak a célkitűzései, ez ott van egyébként a honlapon minden olvasható. Na most én, ahogy én látom, gyakorlatilag úgy működik az elnökség, hogy minden tagszervezetből bekerül, valaki az elnökségbe. Tehát tegyük fel, hogy mit tudom én, az Osavai Magyarház belép a, a magyarok Magyarokországos Szövetségébe, akkor onnan egy tag, általában ugye az elnök, vagy akit ő kijelöl erre, a célra tagja lesz az elnökségnek. Tehát tulajdonképpen úgy működik ez az elnökség, hogy minden egyes tagszervezet, vagy kultúrházból van az elnökségben egy tag, van ahonnan több is. Tehát van olyan, hogy egy városból több elnökségi tag is részt vesz a gyűléseken. Tehát így, így lesz valaki tagja az elnökségnek. Egyébként én tudok erről az ottavai dologról. Én nem ottavában élek, én Torontóban élek. Megmondom őszintén, hogy én azt szeretném, hogyha mindenki látná tisztán, hogy ez nem egy politikai szervezet. Ez a szervezet, ez azt szeretné elérni, hogy tudjunk együtt dolgozni, hogy meg tudjuk osztani egymással a kulturális programjainkat. Ez, ez az elsődleges célkitűzés. Itt a legnagyobb probléma az, hogy ennek egy óriási nagy politikai fenéklet kerítve ennek a szervezetnek. Én nem értem, hogy miért. Tehát én a kultúrában foglalkozom, emellett persze én egy harcos rádiós vagyok, tehát ha valaki meghallgatja az én rádió műsoromat, akkor abból kiderül tisztán és világosan, hogy én hova tartozom. Én ezt nem is szégyelem, ezért meg is kapom a magamét a Kanadai Magyar Hírlap hasábjain, de a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége nem egy politikai szervezet. Tehát én nagyon csodálkozom azon, hogy az Ottavai Magyarház, ugye én már nagyon-nagyon régen ismerem azt a házat, jártam oda a Torontói Magyar Színházzal fellépni. Én szerintem egy jó kis csapat van, most utoljára egy radnóti estet vittem oda, egy nagyon jó kis társaság jött össze, és én nem értem, hogy mi történik, hogy miért probléma az, hogy próbál egy országos szervezet működni, és egymással kommunikálni, tehát, hogy a különböző kultúrházakba el tudjuk juttatni a programjainkat. Nekem erről szól a kámosz. Na most hogy. Örülök neki, hogy, hogy ilyen nemes célokat tűztetek ki magatok elé. De ami nekem szöget ütött a fejembe, hogy van egy alig élő honlapotok, amin igen kevés információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy én. Például, mint egy ottovai magyar háztag, el tudjam dönteni, hogy szimpatikus nekem ez a szervezet, vagy sem. Például a pénzügyi beszámolóknak nyoma sincs, döntési határozottaknak nyoma sincs. Nem látni bele, hogy hogyan és miből működik ez a szervezet, és ilyenkor az emberek kérdéseket tesznek fel. Hát nézd, majd javasolni fogom a következő gyűlésen, hogy ha ez legális, vagy én nem tudom, ha ez ezt máshol is csinálják, hogy nyilvánosságra hozzák a, a pénzügyi jelentéseket. Én egyet tudok, ennek a szervezetnek a tagdíja úgy van felállítva, és ez is nagyon érdekes egyébként, hogy mi, akik dolgozunk, tehát az elnökségi tagok, mi 50 dollár tagdíjat fizetünk évente. Tehát én, hogy dolgozhassak ingyen egy szervezetnek, ezért 50 dollárt fizetek egy évben, és kifizetem, mert a célt jónak látunk. Na most... Ha belép az ottavai magyarház, az ottavai magyarháznak van száz tagja, akkor ők száz dollárt fizetnek tagságként, tehát a tagsági díjként egy évben, ami egy embernek egy kerek dollár. Tehát addig, amíg én, aki dolgozom, 50 dollárt fizetek, az, aki elmegy egy jó előadásra, és egy jó szórakozik, az pedig egy dollárt fizet, illetve hát a szervezete fizeti utána azt az egy dollárt évente. Tehát ezt csak azért mondom neked, hogy itt nincsenek nagy Pénzek. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez a szervezet hatalmas pénzekkel gazdálkodik, most próbáljuk elérni, hogy úgy csináljunk programokat, hogy legyen egy olyan bevétel, amit egy kis kasszába félre tudunk tenni, hogy a következő kulturális program ne úgy induljon, hogy egy szórólapot nem tudunk elkészíteni, vagy egy plakátot, mert nincs rá pénzük. Na de ezt talán nem is nektek kell, hiszen ezt a házakban, a városokban készítik elő a különböző magyar házak, nem? Igen, hát ez így lenne ideális. De most, hogy Kovács Nóri fellép, legalább négy magyar ház fordult kéréssel, illetve nem is kéréssel, hanem Egyszerűen csak kérdezték, és a plakát, hol van Zsolt? És akkor a Calgary Magyarház elnöke pillanatok alatt összeállított, elhangzott a kérdés, és aznap este már megvolt a plakát, és azt mondta, hogy gyerekek, ezt lehet egymás között osztani. Tehát tulajdonképpen... De ennek le... nincs költsége, majd... hiszen ez csak egy és persze, persze, hogy nincs. Na de a házaknak még erre sincs kapacitása. Tehát én inkább arról szeretek beszélni nagyon sokat, hogy mi, mennyire tragikus az, hogy ma egy irodalmi estet, egy komoly zenei programot, egy könyvbemutatót, egyáltalán egy komoly programot ma eladni Kanadában az észbontóan nehéz. Tehát ugye egyrészt az egyeztetést, másrészt pedig nincs rá igény. A fiatalok egyáltalán nem érdeklődnek, egyrészt a nyelvi korlátok miatt, másrészt pedig, mert nem érdekli őket, tehát nekünk könyvesboltunk van egyébként, magyar könyvesboltunk van a feleségemmel, a Pannonia könyvesbolt tulajdonosai vagyunk, és tudnék mesélni arról, hogy kik olvasnak, mit olvasnak, és hogy egyáltalán milyen helyzetben vagyunk ezen a téren is. Na de visszatérve a kultúrára, Rettenetesen nehéz. A kultúránál tartunk. Szerinted úgy lehet-e egységként kezelni a magyarságot, mint a kanadai magyarság? Lehet-e egyáltalán bármilyen programot is hozni, hogy ez valóban érdekelje őket? Tehát így, mint kanadai magyarok, célközönségnek számítanak-e ebben a formában? Nézd, nem igazán értem a kérdést, de Kérdezted, hogy miért nem mennek el az emberek? Bizonyos embereket, ez bárhol a világon így van, Magyarországon is és egyéb helyeken is, hogy bizonyos dolgok bizonyos embereket érdekelnek. Az irodalom egy réteget érdekel. A populáris pop, vagy mit tudom én, mit mondjak, népzene egy másik réteget érint. Éppen ezért nem beszélhetünk úgy, hogy a kanadai magyarok csoportja és akkor ezt a műsort ők biztos be fogják kajálni. Nézd, a, a probléma az, hogy ha tetszik, ha nem, a kanadai, de ez, ez, egy, ez világszinten így van. Tehát a hagyományos közösségek fölbomlanak egyre inkább, és az emberek nem igazán vevők az igényes kultúrára. Szeretnek szórakozni, kikapcsolódni, de egyébként ez nem csak így van. Tehát Magyarországon is, hogyha vannak például író barátaim, és mesélik, hogy a kötet bemutatón, Sokszor többen vannak azok, akik a kötetből olvasnak fel, ugye ilyenkor megkérnek több embert, mint a megjelent vendégek. Tehát ez Magyarországon is így van, hogy a kicsit igényesebb kultúrára ma már nem igazán akkora az igény, mint volt korábban. Beszélhetünk-e kanadai magyarságról? Hát persze, hogy beszél. Mint célközönségről. Mint Igen, egy műsor célközönségéről. Próbálom, azért próbálom megérteni a kérdést, mert most arról van szó, hogy ha mondjuk én esetleg nem a megfelelő embert hozom ide ki, tehát ha mondjuk valakiről kiderül az, hogy... Nem hiszem, hogy van létezik ilyen ember, aki előadó művész, aki meg tudja érinteni ugyanúgy a 17 éves, alig beszélő, magyar származású ifjút, mint a 80 éves, régen hazáját elhagyott idős embert. Ja, erre gondolsz? Na most, hát ugye a, a fiatal is és az idős is a kanadai magyarságot képviseli, na de természetesen azért annyira nem vagyok hülye, hogy egy 17 éves gyereknek, mondjuk a 17 évesekről ne beszéljünk, mert a 20 éven alattiakat szerintem semmi nem érdekli igazán, de beszéljünk úgy a 20 évesekről, tehát én a 20 éveseknek nyilván nem fogok eladni egy olyan programot, most az eladás az idézőjelben van. Amit, amit mondjuk az idősebb korosztálynak fogott. Például, hogy erre mondjak egy példát, a Rajkó zenekart léptettem fel itt Torontóban, nagyon népes közönség előtt, mert 550 körül volt a nézőszám, de ez az idősebb korosztálynak szólt. Ugyanakkor járt Torontóban a Kaláka együttes, a Kaláka együttes koncertjén pedig inkább a fiatalabb korosztály képviseltette magát. Ott még szülőkkel még gyerekek is megjelentek, de olyan fiatalok is megjelentek, akik valahol hallották a Kaláka dalait, és szeretik. Ezek Szó... is a Kámos szervezése alatt voltak? Nem. Hát ugye, amikor a itt járt, akkor én még nem voltam a Kanadai so, Bizonyára lesz alkalom arra, hogy a te egyéb tevékenységről, torontói kulturális tevékenységedről beszéljünk, de mint ahogy említettem, ez a műsor 20 percet tud körülbelül ránk szánni. és én szeretném, hogyha most a Kámosznak a dolgaival foglalkoznánk, gondolom a Judittal lehet beszélni, hogy folytassuk ezt a beszélgetést a te tevékenységedről, úgyhogy próbáljunk koncentrálni a Kámoszra, jó? Tudok egy példát mondani a Kámosznál is, bár most a nevekkel bajban leszek, de tudom, hogy az elődöm, Dancs Rózsa hozott egy olyan előadó művészt Magyarországról, aki főleg a gyerekeket szólította meg, tehát a fiatalabb korosztályt. Én pedig, hogy egy példát mondjak, a Kanadai Magyarokországos Szövetsége égisze alatt már részt vettem a Pataki turné szervezésében, és a Pataki Attila ő pedig ugye az én korosztályomat, hát én már 50 fölött vagyok. Tehát én, amikor fiatal voltam, akkor ebbe a koncertre jártunk. Tehát, hogy egy példát mondjak rá, igen különböző korcsoportokhoz próbál szólni a kanadai Magyarok Országos Hát itt van előttem egy egész sor, Név, akiket szeretnénk meghívni Berec András Mesemondótól kezdve a Misztrázenekarón állt a Főnix Dráma Stúdióig. És itt vannak olyanok, például a Főnix Dráma Stúdió, ahova fiatalokat be lehet kapcsolni és el lehet indítani például amatőr színjátszó csoportokat. És ez már a Kanadai Országos Szövetsége. Értem. Térjünk még vissza oda, hogy az elnökség hogyan hozza meg a döntéseit. Említetted, hogy például, ha a magyarház belépne, és tegyük föl, hogy száz tagot ezzel beléptetne a kámosz ernyője alá, akkor hogyan nézne ki egy szavazás? Hogyan derül ki, hogy aki a szavazásra jogosult, az hány szavazatot fog kapni? Tehát hány szavazati egységgel rendelkezik? Hú, hát... Most erre csak azt tudom mondani, hogy lehet, hogy nem a kultúri igazgatóval kellene interjújtni. Rendben, rendben, Na, akkor hagyjuk ezt Nem kérdés. igazán tudok, tehát hogy egy intézmény, aki belép, én úgy gondolom, hogy egyetlen egy szavazattal rendelkezik az elnökségben, minden egyes intézmény. De hát tulajdonképpen, tulajdonképpen azt kell megnézni, hogy tehát most én visszakérdeznék, hogy te mit gondolsz, hogy miért fontos az, hogy valakinek ebben az elnökségben komoly szava legyen, vagy mondjuk több szavazata legyen? Tehát mi, mi szerinted Miért kell azt, hogy valaki ott komoly hangsúlyt kapjon? Milyen döntéseket? De igazából egy ülés úgy megy le, hogy mi megbeszéljük azt, hogy, hogy természetesen vannak különböző apró anyagi dolgok, azokat az elnökség megbeszéli. Aztán megbeszéljük, hogy milyen célkütőzéseink, milyen terveink vannak, hogy mit szeretnénk megvalósítani, de mivel... A Kanadai Magyarok Országos Szövetségének szerintem a legfontosabb feladata, amiért létrejött, hogy koordinálja az ítélő magyarságot, és leginkább ugye ez a kultúrában mutatkozik meg, ezért erről beszélünk a legtöbbet. Tehát akkor ez egy rendezvény szervezet? Hát én nem szeretnék az lenni, megmondom őszintén, mert én úgy képzeltem el, hogy úgy működik a Kanadai Magyarok Országos Szövetség, és úgy is kellene, hogy működjön, hogy van egy nagy lavor, vagy egy vödör, vagy akármi, és akkor oda mindenki beleteszi a sajátját, és azt tudjuk szétosztani. Tehát mondok egy példát, hogyha a Calgary Magyarházba érkezik egy zenész, ők kámoztagok. a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének a gyűlésén feljön ez a téma, jön hozzánk egy művész, ezt a művész szeretnénk megosztani, Kanada szerte, a Kanadai Magyarországos Szövetségének a kultúrigazgatója elkezd dolgozni az ügyön, fölajánlja azt a programot a különböző magyar házaknak, koordinálja az időpontokat, ki mikor tudná fogadni, elindul a munka. Ez történt Kovács Nóri esetében. A Kovács nóri nem a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége hívta meg, hanem az Extra hungária Alapítvány, viszont fölajánlották a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének, ha már itt van a Nóri Kanadában, akkor éljünk a lehetőséggel, és koordináljunk le egy turnét. Hát ez összeállt, hál' Istennek, nagyon jó. Hogyha az elnökség a célkitűzéseket ilyen egyöntetű, nem is szavazással, hanem egyöntetű egyetértéssel hozzák meg, akkor kik fogják ezeket a döntéseket végrehajtani, ezeket a terveket megvalósítani? Arra gondolsz, hogy a különböző programoknak a szervezése? Igen, hogyha azt mondod, hogy ez a feladatotok, akkor a különböző programok szervezését. Ki fogja ezt megvalósítani? Hát nézd, a Kanadai Magyarországos Szövetség egy ernyőszervezet. Az ernyőszervezet alá tartozik a számos magyar kulturális egyesület, kultúrház, és tulajdonképpen ez egy közös munka. Tehát amikor én nekiáltam megszervezni ezt a novemberi turnét, akkor ebbe ugyanúgy bedolgozott a Calgary Magyarház, a Cambridgei Magyarház, a Windsori Magyarház, az Ottawai Magyarház, jól lehet. És te, mint, mint alelnök, csak a koordinálást végzed. Persze. És önkéntes munkában. Persze. Én tudom, hogy ez arra furcsán hangzik, mert az egésznek mondtam az imént, hogy van egy ilyen nagy politikai feneke, de nem erről szól. Abszolút nem erről szól a Kámosz. Hogyha én tévedek most, és valami másról szól a Kanadai Magyarok országos Szövetsége, akkor lehet, hogy én egy rossz szervezetbe léptem be, de egyelőre nem úgy néz ki. Tehát én azt látom, hogy mi próbálunk keservesen, kulturális programokat szervezni országszerte. Se pénz, se érdeklődés, tehát nagyon nehéz. De én ezt már tudtam, tehát én mondom, több mint 20 éve csinálom ezt, több mint negyed százada Kanadában, tehát én pontosan tudom, hogy hány nézőm volt húsz évvel ezelőtt, és ez a nézőszám hogyan fogyott el, és ez semmi köze a politikának. Egyesek próbálják úgy beállítani, hogy ez politika. Nem, nem igaz. Egy ilyen világban élünk, ahol internet van, ahol az emberek a Facebookon lógnak, meg mit tudom én, mindent letöltenek. Tehát valamikor a filmklubomban szép az ülő garnitúra, annyi ember próbált beférni. Ma már én szerintem jó, ha tíz emberrel tud egy filmklub üzemelni, mert egyszerűen mindenki letölt mindent, aztán otthon szépen megnézi. Szóval az is megérne egy 20 percet arról beszélgetni, és arról sokkal szívesebben beszélgetnék, hogy milyen rettenetesen rossz helyzetben vannak a kultúrházaink, milyen rettenetesen nehéz helyzetben van a kultúránk, a nyelvünk, az identitásunk. Ez az igazi probléma. A Kanadai Magyarok Ország vagy Szövetsége próbál segíteni, de rettenetesen nehéz. Hát egy éve vagyok tagja és azt látom, hogy támadás, támadás, támadás, támadás. Ez megy, hogy pénzt kapunk, nevetséges. Egy ha. fír nem, ne, nem kap a szervezet Magyarországról, és nem a Fidesz tag szervezete, meg fiók szervezete, egy kanadai magyar szervezet. Ha a KMOS-nek a hírportálját olvasom, a Hungarian reportert magyarul tudósítót, <hül> akkor ott én kizárólag csak kormánypárti híreket olvasok, látok. Igen. Hát nézd, ez egy... Ez egy ilyen dolog. Mit tudok erre mondani? Ezért... Talán ezért gondolják azt az emberek, hogy kormányolában hát vagyok. Jó, de ez még, ez ezt senki nem tagadja. Tehát én, én nem fogom, engem ha megkérdez valaki, hogy én kormánypárti vagyok-e. Persze, hát én még a rádiónban is elmondom. Tehát én ebből nem csinálok titkot. És nyilván én nem kérdeztem senkitől a Kanadai Magyarok Országos Szövetségénél, hogy ki milyen pártállású. De az a gyanúm, hogy többnyire konzervatív vagy jobboldali emberek alkotják ezt a csapatot. Ne, lehet, hogy van köztük, lehet, hogy tévedek, mert van köztük olyan, aki nem ilyen. Én feltételezem. Na most... Ennél azért jobban ismeritek egymást valószínű, én még új vagyok itt az ottavaik közösségben. Feltételezem, hogy azért nagyon kikristályosodik, hogy ki melyik irányba húz, és hogyha én jól látom, akkor az a torontói magyar háznak a volt elnökségi tagjai, most a Kámuszban elnökségi tagok, ugyanígy az Ottajai Magyar Házból is inkább a jobboldalra húzó emberek tartoznak a kámuszba. Ezt a tudósító is ugye alátámasztja, hogy jobboldali kormány oldalra húz, a kámusz. Miért nem lehet akkor ezt kimondani, hogy ez egy jobboldali szervezet? Hát, mert szerintem nem az. Az, hogy mi jobboldaliak vagyunk, hát a Magyarház sem volt egy jobboldali szervezet, és azért kerültek be a Magyarházból, azért kerültem én is oda. Én nem azért kerültem oda, mert én jobboldali ember vagyok, hanem azért, mert itt Kanadában kb. 600 programot szerveztem több mint 25 év alatt. Hát azért valaki megnézi, hogy, hogy kiket hoztam ide, Cse Tamástól kezdve a Rajkózenekaronnál, tolcsai Béláig, meg mit tudom én kiket. Szóval nem azért kerültünk oda, mert pártkönyvünk van, vagy szóval ez a probléma, hogy sokan azt hiszik, hogy erről szól az egész. Hát az akkori Torontói Magyarház 200 programja volt hat év alatt a Torontói Magyarháznak, amikor az a bizonyos csapat vezette, akik közül, most ott van a Vaskigábor, a Szabó Katalin, a Dancs Rózsa, meg Jómaga. Na most tulajdonképpen én nem azért kerültem be, mert a Magyarház kultúrigazgatója voltam valamikor, hanem azért kerültem be, amit itt ebben az országban, a magyar kultúra területén végeztem. Akkor ezt... csak hálás ez a közönség. Persze, hát hogyne? Hát gondolj bele, hogy 35 ezer dollárba kerül évente az airtime a rádiónál. 35 ezer dollár évente ezt a rádióhallgatók adják össze harmad részben. Tehát, sőt, negyede jön a pénznek hirdetőktől és háromnegyede jön a pénznek hallgatóktól. Ez egy óriási összeg. Tehát hálás a közönség. Persze. Hát azért mondom, hogy én nem vagyok megijedve, hogy én egy jobboldali ember vagyok, mert azokon kívül, akik balról támadnak, azokon kívül senki nem támad. És az én meggyőződésem szerint egyébként a kanadai magyarság aktív részének a nagyon nagy százaléka jobboldali, konzervatív. Na most de nem azért, mert szétszakad a kanadai magyarság? Nézd, mindenki. Tehát, ahogy én elindítottam a paraméterklubot, Klubot, ahogy a Feszti elindították a Kanadai Magyarok Országos Szövetségét, itt bárki kezdeményezhet csoportokat. Aki baloldali, indítson el egy baloldali csoportot, kezdjen el kihozni baloldali művészeket, és akkor hát majd meglátjuk, hogy én úgy gondolom, hogy én csetamással aki egyébként szintén egy konzervatív, jobboldali ember volt, de jártak nálam egyébként baloldani művészek is, liberálisok is, hogy más ne mondjak. De tulajdonképpen semmi probléma nem volt azzal, hogy én többnyire jobboldani művészeket hoztam ide. Azzal eredetileg semmi gond nincsen, ha valakinek van egy beállítása, a nyilván, Ez a saját sem. ízlése szerint fogja Itt. hívni ide a művészeket. Csak az a kérdés, hogy akkor a KMOS-be, Tud-e részt venni egy balos közösség, vagy sem? Hát szerintem miért ne? Hát ne, ez nincs, nincs olyan felvételi. A felvételkor, egy tagszervezet felvételekor nem kérdezik meg senkitől azt, hogy figyelj, te most Gyurcsány Ferencet szereted, vagy Orbán Viktor. Erről szó nincs. Bármelyik Magyar Kultúrközpont tagja lehet a szervezetnek, és ha valamelyik Kultúrszervezet esetleg 90%-ban baloldali beállítottságú, hát nem rúgja ki őket senki ebből a szervezetből, a Kanadai Magyarok Szövetségéből. Az otthonai magyar közösségből néhányan úgy érzik, hogy a magyar kormány a nagykövetségen és a kámoszon keresztül beleavatkozik a közösség ügyeibe, nyomást gyakorol a tagokra. Mi a véleményed erről? Én szerintem ez egy rőhely. Tehát én nem élek ott tovább, de az, hogy a kanadai magyar nagykövetség, de nyilván, ha ezt állítják egyesek, akkor azt is mondják, hogy például hogyan. Mert én ezt nem is értem. Tehát Te mit gondolsz, hogy, hogy hogyan tud beavatkozni a magyar nagykövetség az ott élő magyarok életében? Amikor majd te hívsz meg engem a te akkor erre bizonyára válaszolni is tudok, erre most így nincs alkalma. Na nem, úgy értem, hogy mit mondanak erre azok, akik ezt fölhozzák, ezt a... tehát hogy nyilván van valami érvük, hogy ez hogyan történik, vagy pontosan mire gondolnak. Na, na Mi Ugorjunk, mert én ezt mondom, röhelyesnek tartom. Tehát, sőt azt látom, egyébként ennyit még elmondok, hogy azt látom, hogy a főkonzulátus is, és a nagykövetség is kínosan ügyel arra, hogy tulajdonképpen mindenkivel jóba legyenek. Azzal is, akivel esetleg nem kellene, vagy az, azzal is, aki csúnyákat mond rájuk, meg azokkal is, akik nagyon szeretik őket. Szóval ebből ez egyébként szerintem nem jó, hogy mindenkivel mindenáron áron jóba kell, vagy azt kell mutatni, hogy mi most mindenkivel abszolút-e jóba vagyunk, de hát ez csak az én személyes véleményem. De én szerintem a nagykövetség és a konzulátus egyáltalán nem avatkozik bele az itteni kanadai magyar csoportok életébe. A honlapon látható postacím mögött iroda áll? Nem tudom. Mi, mi ez a cím? Téhanlapotokon szerepel egy cím, ahová levelet lehetne esetleg írni, vagy talán oda is menni. Szerintem nincs iroda, valamelyik elnökségi tag címe lehet a... Tehát nekünk nincs irodánk. Én nem tudok róla, hogy a Kámosznak lenne irodája. Nyilván valaki, akinek ilyen tisztsége van az elnökségben, tehát mondjuk a közügyekkel foglalkozik, nyilván az ő címe van megadva. Én... Megmondom őszintén, még olyan mértékben leköt a programok szervezése, vagy illetve, hogy egyáltalán legyenek programjaink az elkövetkező időszakra is, hogy én ilyesmivel nem foglalkozom, elektronikus úton tart, még a gyűléseink is elektronikus úton történnek többnyire. Tehát egy ilyen konferencia rendszerbe megyünk be, ahol mindenki látja a másikat, hiszen Vancouver-től vannak tagjaink, tehát nyilván Ezért, nagyon tehát nehéz lenne összejönni. Tulajdonképpen elektronikusan megy minden, és nyilván ugye a honlapunkon ott vannak elektronikus címek is, tehát ha valaki akar egy levelet küldeni nekünk, akkor azt lehet. Úgy, mint a KMOS kultúráért felelős allenlőke, hogyan tudod összeegyeztetni azt, hogy a rádiódban, torontói Független Magyar Rádióban, aminek szerkesztő producere vagy, tehát gyakran vulgáris kocsmanyelvet használsz a nem kormánypárti véleményekkel szemben. Hát először is nem használok. Tehát ugye én mielőtt elhagytam Magyarországot, tanárképző főiskolára jelentkeztem, és a nyelv területén szerettem volna működni, tehát tudom pontosan, hogy mit jelent a vulgáris és a kocsmai, nem használok. Ha én vulgáris kifejezéseket használnék, és kocsmai szövege, akkor a hallgatóim, nem hallgatnának, mert mondok egy példát, idéztem valakit, tehát csak idéztem valakit, aki kiejtett egy csúnya szót és elmondta a mondatot már reklamáltak a, a rádiónál. Nagyon kemény, igen, nagyon keményen elmondom a véleményemet, nem vulgárisan, tehát nem használok vulgáris jelzőket, és úgy tudom ezt összeegyeztetni, hogy ez mind önkéntes munka. Önkéntes a Kámosz, önkéntes a rádió, úgy kell összekaparni a pénzt mindenre, önkéntes alapon működik a mi kis klubunk, a Paraméterklub, és tulajdonképpen Mindenkinek megvan a kenyérkereső munkája, azt végzi, abból fönntartja a családját. Ez egy önkéntes munka, és ha valakinek nem tetszik, amit a rádióban mondok, és azt mondják majd a kámosznál, hogy figyelj, légy szíves ne gyere, vagy ne, lépj ki a kámoszból, mert azért ki amit ott mondasz, akkor, akkor majd elmegyek. Hát én nagyon szívesen végzem ezt a munkát, és ha kámozban nem fogom csinálni tovább, akkor majd csinálom máshol. Eddig is csináltam. Szóval én úgy tudom összeegyeztetni, hogy először is hiszek abban, amit mondok a rádióban. Tehát ha valaki meghallgatja a jegyzeteimet, akkor azok nem kocsmai jegyzetek, és amit abban elmondok, azt én szívemből hiszem, hogy ez úgy is van. Hittel, szívvel mondom, amit ott mondok. Én egyáltalán nem látom a problémát, hogy ezt különösebb lelkiismeret furdalással kellene végeznem a kulturális munkát azért, mert a rádióban az őszintét mondom. Köszönöm. Én 2000... Amikor volt az a bizonyos népszavazás, ugye ez a kettő igenes vagy kettő nemes népszavazás, akkor én eldöntöttem, hogy én többet nem fogok a rádióban bujkálni, senki se tudta, hogy én ki vagyok, mi vagyok, hogy én Erdélyi vagyok, magyar vagyok, református vagyok, katolikus vagyok, vagy zsidó vagyok, vagy mi vagyok, hanem én ez vagyok, én ezt fölvállalom, és ezt ha kell, a kell, ha nem kell, nem kell. És mindent így csinálok, a kámoszt is. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Van-e még valami, amit nagyon röviden elmondanál, és nem kérdeztem meg? Nem, hát tulajdonképpen szerintem majdnem mindent elmondtam annyit. A végén azért elmondanék még egyszer, hogy én szerintem, nem szabadna a kámosban ördögöt látni, mert ez nem egy ördögi szervezet. Először is emberek alkotják ezt is. Lehet, hogy más politikai nézeteik vannak, mint másoknak. De ettől függetlenül a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége egyet szeretne kulturális programokat szervezni, koordinálni országszerte, és én ebben a munkában segítek. Úgyhogy... Ha továbbra is azt erőltetjük, hogy ezt valami politikai zacskóba beledugjuk, akkor az a kámosznak sem lesz jó, meg szerintem a kanadai magyar kulturális szervezeteknek sem lesz jó. Mert harmadszor indult el egy ilyen kezdeményezés, ha ez is bajra megy, én nem tudom, hogy lesz-e itt még valaki, aki egy negyediket elkezd. Szerintem nem. Köszönöm szépen a válaszaidat. Kedves hallgatóink, további információkat találnak a szervezet honlapján a www.kmos.org oldalon. Bedefazek az Zsoltal a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének kultúráért felelős elnökével beszélgetett Kecskistünde. Tünde.